Зараз йому світила ще одна зустріч, неофіційна, але дуже важлива. А наступного дня в управлінні сталися події, які здивували багатьох і насамперед начальника управління внутрішніх справ генерала Панасюка. Справу дійсно взяла під контроль Служба безпеки. А разом із Карповичем у комп'ютерній тепер було ще двоє програмістів. Вони сиділи поруч і працювали в одній мережі, а тому знали все те саме, що і Карпович. Розділ 34. Невидимка. Старенька Волга зупинилася, проїхавши перехрестя. Задні дверцята відчинилися, і з машини вийшов худий очкарик у плащі. По трасі мчали автомобілі. Він сховав окуляри і рушив роздовбаною дорогою, яка відходила від траси праворуч і позначалася стрілкою з написом «Білоденичі». Борис ішов у напрямку села, до якого, згідно із вказівником, було вісім кілометрів. Так вимагав Щорс, який мав вийти до нього десь на цьому шляху. Обабіч дороги, що в'юнилася внизу низовині, простягалися поля. Серед них виднілись поодинокі кубки дерев, очевидно покинуті хутори. Напевно, в одному з таких і ховався той, з ким він збирався зустрітися. Звідти, особливо якщо вилізти на дерево, добре було видно всю дорогу і те, що на ній відбувається. На обрії в ліс. У разі чого можна сховатися там? Ні, це не мала бути пастка. Навіщо його тягти сюди? За 40 кілометрів від міста Пістолет лежав у кишені плаща І Борис торкався його рукою Ззаду почувся звук мотора Якась машина, повернувши з траси, наздоганяла його Борис зійшов з дороги на стерню і обернувся Газик Машина почала гальмувати Серце стислося Невже? Без двох десятків омонівців А може це щорс? Його рука міцніше охопила руків'я, а палець торкнувся з пускового гачка. Їх було двоє. Чоловік сільського вигляду, що сидів за кермом, гукнув. «Сідай, під'їдеш трохи». «Дякую», – відповів Борис. «Я пішки. Пройтися хочеться». «Сім кемей йтимеш. «Ні, дякую», – повторив Борис. Нічого не сказавши, той класнув дверцятами і машина від'їхала. Довелося пройти ще за три кілометри, поки справа не пролунав далекий свист. Борис озирнувся і побачив постать просто серед бурячиння. Чоловік виразно махав йому рукою. Навколо нікого. Зітхнувши, Борис звернув з дороги і пішов полем. Ноги шпорталися в буряки, що стирчали з бадиллям високо над землею. Той, хто його кликав, постояв зо дві хвилини, а потім і собі пішов просто в поле. Борис ішов за ним, намагаючись наблизитися, але той тримав відстань, не даючи не здогнати себе. Це почало набридати. «Аго! Довго йти будемо!» – гукнув він незнайомцю. Той лише підняв руку і йшов далі, час від часу озираючись. Дорога давно зникла, ліс був майже поруч. Нарешті незнайомець зупинився і обернувся до нього. Коли Борис зупинився кроків за 50, той застережливо підняв руку. Стій там, стій, бо втечу, повторив він. Довелося зупинитися. Що, тут і будемо говорити? Не зрозумів Борис. Еге. Так не піде, я не можу кричати. У горлі справді пересохло, і слова на силу вимовлялися. Стій, не підходь, повторив той. Ти озброєний, ближче не підходь. Слухай. Із останніх сил прокричав Борис. Та будь ти людиною, ти що, не чуєш, що я чисто захрип, та годі вже придурюватись. Голос його зовсім зірвався, хотів крикнути ще щось і не зміг. Жестикулюючи, він пішов до незнайомця. Той смикнувся був, але врешті-решт застиг на місці. У нього було справді перелякане обличчя. Очі з зеркали зацьковано, не знаючи, чого очікувати від нового знайомого. «То це ти, Толя Щорс?» «Якщо тобі так подобається...» «Борис...» – він простягнув руку. «Гарне місце для розмови, нічого не скажеш». «Нормальне...» – знизав плечима Толя. «З горбка все видно». «Добре тебе настрахали...» Борис нарвав бадилля і кинув під сідниці. Те ж саме повагавшись, зробив Щорс Діставши з кишені банку пива, Борис простягнув йому. «Ні», – відмовився щорс, – «не люблю пива». «Як знаєш, а я взяв. Думаю собі, якщо це пастка, хоч на прощання пивка вип'ю. останнє так би мовити». Вони зустрілися поглядами. «Ну, розповідай», – запропонував Борис. «А ти...» Правда, не вбивав тітки віри. Я взагалі не розумію, про що мова. Ніякої тітки я не вбивав. Коли це сталося? Три дні тому. Казали, що це ти. Хто казав, по телевізору, вчора, позавчора. Падлюки, пробурмотів Борис, тупа сволота, мать їх. Давай про справу, часу мало. Я хочу знати. «Через що це бійня? Що відбувається?» «Гаразд», – зітхнув щорз, – «а дискетин з тобою?» «Зі мною». Відповідь очевидячки підвищила йому настрій. «Гаразд, якось мій дорогий родич нині покійний. Хоча який він там родич? Сьома вода на киселі. Так от, учинив мені справжній шантаж». Ну і, словом, я був у нього на гачку в повному розумінні цього слова. «Знаю», – сказав Борис, – «машину мити примушував щодня». «Машину?» – здивувався Толя. «Та я вже забув про машину. Це давні дитячі справи. Хоча, можливо, якби пам'ятав, то й цього б не трапилося. Це вже інше. Я політех закінчував і мав би за логікою йти до війська». А моя дорога маман несподівано приїхала, згадала так би мовити про синочка і вирішила мене відмазати від армії. Хоча я й сам був не проти, я ж нормальна людина, програміст, між іншим, класний. А тут іди на півтора року, чи бітьми товчита у панової ази дідівщини. Словом, оформила вона моє опікунство над тіткою Вірою, заплатила там, кому належить. А він з волота, раніше соцзабезі робив, начальником якогось відділу. На пенсіонерах зуби з'їв, розкрутив цю справу. У тітки Віри, рідні діти є, просто не живуть із нею. Яке тут опікунство? Словом, маман поїхала, а він: "Не хочу про це". Розумієш, людина, яка отримує задоволення, підчепивши когось на гачок. Хобі так би мовити. Загромів я в таку кабалу на два з половиною роки. Чому на два з половиною, не зрозумів Борис. Коли виповнюється 25, уже не призивають. Вікова межа. А тут у будь-який момент можуть хапнути. Ще й, якщо постаратися, з відповідними санкціями. Ухиляння від військової служби. Навіть стаття така є. Знаєш, було б це на все життя, я б, можливо, по-іншому мислив, а так? Думаєш, ось ще трішки і двадцять п'ять. Тоді все, воля, а тим часом це також не життя. Ти знаєш, що робити доводилося? Що далі то, гадаєш, я таки один у нього був? Не знаю, на чому він ловив інших, але це був віртуоз своєї справи. Шантажист із великої літери, гурман,